Він замахнувся. Сергій вдарив його ногою з боку поперек, вкладаючи всю силу. Мужика наче посунуло, і якби він не тримався за Юлію, то, напевно, впав би відразу, а так втративши рівновагу, намагався зачепитися за нею, але все-таки зашпортнувся і опинився на землі. Сергій схопив Юлію за руку і, обертаючись до друга, застережливо в руку вперед. «Все, мужики, спокійно! Вийшло непорозуміння, ми забираємося звідси!» «Ні, собі непорозуміння!» Майже прохрипів той, насуваючись на нього. «Тебе ж зараз тут зариють, каратист хренов! Ти знаєш, з ким зв'язався?» Належало якнайшвидше обрубати цей конфлікт, тому Сергій, відпустивши Юлію, несподівано кинувся на нього і вдарив ногою в живіт. Той сяк-так затулився руками і удар мети не досягнув, але наступний кулаком у голову виявився більш відчутним. Суперник похитнувся, і, заплівши ногами, осів на асфальт. Натомість звівся на ноги той, що полік першим. За спиною почувся скрик Юлії. Він витяг з кишені ножа. Цей дрібний ножичок в руці такого одоробла виглядав не надто переконливо, проте це був ніж. Сергій сам пішов на зближення. Той лише раз зумів махнути своєю зброю від душі. Другий рух Сергій перехопив, наче на тренуванні, і смикнувши суперника на себе, вдаром коліна майже у те саме місце, куди за кілька секунд до цього поцілив ногою. Той тільки хапнув ротом повітря, як уже наражався на підсічку. Це було просто жахлива підсічка посередині гомілок суперника, який цієї миті не захищався. Але тут уже було не до церемонії. Ноги вилетіли з-під мужика у бік, а плечі приліпилися до асфальту. Звук цього торкання – примусив Юлію мимоволі скривитися. Другий уже сидів, і очманіло спостерігав за тим, що відбувається. Заткуючи від них та оглядаючись, схопивши Юлію за руку, Сергій побіг у провулок, яким вони прийшли. Вони бігли, не зупиняючись, аж до повороту на вулицю, де стояла машина. Один раз по дорозі зустрілися троє хлопців, які тинялися без особливих справ і тільки засвистіли їм навздогін. «Відпусти мою руку і не тягни!» – попросила вона. І додала, «Ти зіпсував мені екзамен». «Я зіпсую тобі ще й настрій», – сказав Сергій, віддихуючись, і дуже суттєво. «Розповім про цю вихідку». Своєму роботодавцю, а твоєму чоловікові. Я настільки пам'ятаю, не наймався ні охоронцем, ні рикетиром. Вийшовши з-за рогу і побачивши машину, вони пішли спокійніше. Сергій автоматично ще тримав її з рукав, наче вона і тут могла щось вичудити, відпустив лише в машині. Їдемо додому, сказав він таксистові, вгамовуючи дихання. Тільки тепер він помітив, що вскочивши до авто першим і затягши Юлію за собою, сам тепер майже сидів на Добермані, який безпорадно намагався витягти з-під нього хоча б одну лапу. Усю дорогу вони мовчали, аж поки таксі не зупинилися на тому ж місці, звідки забрали їх. Так само мовчки, вони пройшли аж до будинку. Сергій узяв свою сумку, що стояла у кутку на підлозі, і пішов до дверей. Обернувшись на прозі, він покрутив пальцем біля скроні і сказав, «Те, що в тебе не всі дома, це твоя особиста справа але викидати такі коники по відношенню до мене підступно і непорядно. Він узявся за ручку, відкриваючи двері. Коли Юлія тихо зойкнула, побачивши кудись прямований її погляд, Сергій глянув на свою руку. Кисть була розбита і кровила. — Пусте, — сказав він. Та Юлія кинулася до дверей, і Силамід зачинила їх, а потім кудись побігла. Він так і залишився ніякого стояти у передпокої. Вона принесла йод і бинт, і, незважаючи на його протести, обробивши садна, почала бинтувати руку. Тільки тепер Сергій зауважив, що правий бік її обличчя добряче заплив. Але не це привернуло його увагу. Злість на неї ще не минула. Він дивився на її руки і вправні пальці, мимохідь відмічаючи, що зараз вони зовсім не такі, як там у спортзалі. Можливо, тому, що на Юлії замість традиційного кимоно інший одяг, а може тому, що тремтить, ще б. «Жаль та співчуття виникли знову. Ти дивилася на себе у дзеркало?» – запитав він її. «Ні, а що? Подивися». Вона кинула мотати і підійшла до дзеркала. Картина не викликала в неї особливих емоцій. Юлія торкнулася щоки, яка, напевне, боліла, і обернулася до нього. «Пробач, будь ласка», – сказала вона. Я дійсно наробила дурниць. Хотілося влаштувати собі справжню перевірку. У мене вже кілька місяців враження, що я багато що можу. От і хотіла переконатися, що це дійсно так. Ти ж однаково не зміг би чинити мені такого екзаменту. «Пробач, будь ласка». Вона стояла зовсім близько і, тримаючи його за рукави куртки, дивилася просто в очі. Не кажи йому нічого. Прошу тебе, будь ласка. Я буду тобі винна і дуже-дуже вдячна. Тільки не кажи, добре. Ти зглузду з'їхала, обурився Сергій. А що ти скажеш про обличчя? Ні, навіть не проси. Якби хоч не бланч, то біси з ним, а так і ні. Уяви собі, що він про мене думатиме. Але вона не відпускала його і продовжувала просити.